horkoan, eskubaleiarekin hasiko gara, izan ere bidasa irunek utzi digu astuburuk emaitzarik honena. Handia egintzutenan, laurun batean horiek, puentegenian irabazi baitzuten, serkapeneko irugarren taldearen aurka. Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi gaien duziren irundarrak, eta partida boro egin zuten. Gainera, denbora honetan Miguel Salas pabiloilean garaipena eskuratu duen lehenengo taldea izan da irundarra en bi erten ziren horiak lehenengo minututik eta ama ausgarren erako eta hamar irebazten ari ziren. Lehenengo zatian orokorrean nagusitasuna hampukena izan zen, baina azken minutuetan jokalari bat gutxiagorekin eritu behar izan ziren eta puente jenilek egoera hori aprobetsatu zuen. Hamazazpi eta hamazikoa jarri zuen atxeen aldialen aurretik. Ligarren zatia berdindu izan zen, eta mar minutoren faltan, markagailuak hogeita launako emaitza estua irudikatzen zuen. Hortik aurrera, bidazoaren defentsa eta atezaina agertu ziren eta kontraerasoan abiedura handian dian aterata partida erabakiali izan zuten. Azken emaitza honekin, bidasoak oraindik ez du playefan parte hartzea ziurtatuta, baina esan daiteke oso-so urbilduela. Iru jardunaldi gelditzen dira, horrezko behemaiako liga bukatzeko. 6 puntuko engo dira beraz jokoan, partida horietan eta bost ateratzen dizkio dagoeneko, bidasoak zazpigarren dagoen Torrela begari. La Torren larunbatean etxetik kanpo jokatuko du berriro bidasoak, oraingoan Pontevedran, igoera faseerako lehean dagoen Teukolorren kontra. Ondoren Alcomenda sartuko du etxean, Artelekuko azken partian, eta bukatzeko Barcelona B bizita, liderra bisitatuko du Barcelonaen. Hiru partida horietatik bat irabaztea nahikoa izango da Bidasoa, asobaldi gara igotzeko, azken fazia horretan ikusteko. Ogorezko B maiako zailkapenean, lehenengo postoan dago Bartzelona B, hogeita amairu punturekin, bigarren, Juan Fersa Gijón, hogeita amarrekin, eta playoff postuetan, hirugarren Puente Genil, hogeita zazpirekin, alkobendaz, laugarren, hogeita irurekin, Bos garren bideazua irun, hogeita irurekin baita ere, eta seigarren teukero, hogeita birekin. Playoff forstu kanpo, ikanpo, torrelabegak ditu eta almasin finek eh, amazazpipuntu ditu. Eskuia utzi gabe, Euskalgan nabaklara ondarribiak hogeitaama oste eta hogeita zazpi irabazi zuen atzogordian hondartza kiraldegian, inndu mipe basauriren aurka. Xerkapenean gora egiten jarraitzen dute horrela berdeek eta bederatzigarren daude dagoeneko hogeita punturekin. Datorren astean etxean jokatiko berriro bikidelazaren taldeak sola kontra kontrain zuzen ere. Futbolean, larun bateko, partian, e, larun bateko partian ere azken txapan jaso zuen Real Unionek berdinketaren gola. Bina berdinduzuten txuribeltzek urritzen, amore aurka, eta playoff postutatik nahiko urrun edo oso urrun gelditu dira dagoeneko sei partidaren faltan. Zaien agin zuten txuribeltzek larun batean zornotzan, kontrako markagaiuari bolta ematea lortu gaitzuten. Handela dainak sartu zuen, arratsaleko lehenengo gola etxekoentzat entzat, partida ordu laurde nabetea aurretik. Ondoren... Real Unionek e, garaipena behar zuen eta kolpe horrek ez zuen ondoratu. Bere jokoa inpozatzen hasi zen eta hogeita malo minutuan, Juan Domingezek banako jarri zuen, anguloren erdiratzea baliatuz. Bizkaitarrak berak atera zuen korner bat berrogeita hogeita minutuan eta Andrew Kanariarrak bigarren sartu zuen txuri betzen bidea hartu aurretik. Amar minututan irauli zuen beraz marikagaioa Real Unionek. Legarren zatiaan, partida erabakitzeko aukerak izan zituen Imanol Idiake zen taldeak kontraerasuan. Moskardo izan zen protagonista abagunerik garbienean, baina baloia zutenera bidali zuen. Hortik aurrera etxekoak nagusiitzen hasi ziren. Partida bukatzeko bederatzi minuturen faltan, aldalurrek aldaratze jaso zuen falta baten ondoren eta jaurtiketa bikaina egin zuen baloia irundarren sarera bidaltzeko. 3 puntuak ere eskuratua izan zituen gainera Morebietak Partidaren ondarrean, baina bilanueak azken momentuko ondan bendia saiestu zuen. Berdinketak, hala ere, pliofetik asko urrundu du esan bezala Real Union. Postu bat galdu du gainera eta zortzigarren dago orain, laugarren dagoen, jeidaren gandik zortzi puntura. Talde Kataluniarra izango da, aintzuzen ere, ez daim bisitaria. urrengo bizitaria. izango da partida hori, arratsaldeko boster dietan, egite beren aurrean. Zazpi garren B maiako, bigarren multzoko zailkapenean, lehenengo postuan dago alabez irurrogeita zazpi punturekin, bigarren atletik B irurrogeita laurekin, hirugarren eibar irurrogeita punturekin eta playoff postuetako azken taldea, jeida berrogeita maoz punturekin. Hortik kanpo, osgarren postuan dago barakaldo berrogeita mairu punturekin, segarren amore bieta berrogeita mairurekin baitare, zazpi postuan postoan dago Tudelano berrogeita punturekin eta zortzigarren Real Union berrogeita zazpi punturekin. Azken jardunaldian asko aldatu dira bigarren bimaiako, bigarren horretako lehenengo postuak. Jei sartu da orain, igoera faserako azken txartela ematen duen laugarren postu horretan, baina oso urbiltu barakaldo eta baita amoribieta ere. Urruti gelditua da aldiz Real Unión eta baita tudelano ere. Jarraian, joan den astean, iman oleideak ez Real Unióneko entranatzeiarekin izan dako elkarizketaren zati bat entzungo dugu. Amoravi ta galdu ondoren gauzak aldatu dira baina taldearen egoera eta sentsazioak oso antzekoagira. Imanoldiak ez. Ola ola da au eta bueno, ya ja esin de huser egin eta bueno, ba larun batean dakago beste aukera bat ta ba ba gogo eta ber hori suerte bai en momentu tan kontra negun suerte hori ba aldatzea lortzen dugu eta ustek ekipo do dagoela, baina ba ez ni kominotutan ba egia esan, ba Ba, Bati bat azkeneko partidotan ez dugu suerte dik eukieta, bueno, ba, suerte hori altatzeko intentzera ekin, ez? Zorta ipatzen duzu eta gero ikan den baitarik usi ba, talde honek e, urte honetan kontran izan dituen gauza asko, ez? E, paiak ez zuen lagundu, elexioak ere bai, e, gol bat azkeneko minutuan. Ez da sorterikoa norten ez da Ba, iagia esan uste, ba, azkeneko hiru partiduak, diap, xe bat, hone arte, eramaten denborari da den da txiki bat, ez? E, bueno, peina esporten kontra azkeneko minituan gola sartu eta nulatzea e, Urrengo partiduan logroin jasen kontra baitare, e, deskuentuan, e, ba, aukera oso oso bat irabasteko partidua e, Eta, azte honetan, ba, ba, alrebes, ez? Ba, holbiztegi ba, falta bat ezpitatzea Gure kontra eta azkeneko minutuan golori kontra jaztzea. Ba. Bueno, e, batxutan hori gertatzen da, dakasunean dana kontra ba gehiago gorrak egin berdezu eta bueno, burgo gorra izaten, izaten izan berdegu eta uste gehala eta gu bintzat ba aldeun guztien dugu gukara inoes. Orain arte taldea hori den bakoitzan ba vuelta eman dio eta erakutsi du gaitasun hori daukala eta orain ere ba berrena espero da, ez? Ba bai, bai, gaiak son bueno, equipo e, de ondo on -on entrenatzen du o askokin eta eta benetan ba bueno, ba pena ematen digu ba, orain arte ba suerte pizten hori guralde ez izatea, sateabaño, ba oraindik elitzen dira zazpi partidu eta ustegu Ekipua jokualdetik e, biziri da gola, eta eralumateko. arte lesioik ere zuzue zorterik izan, ez. Ezken biak ere, kolinos galdu zuzue bora dibuztirako, oter minere bai, ondo ari zenean. Ba bai, bueno, baina genekin e, plantia beskak motza genukala, eta balde ba, horretan suertea behar genula, ez. E, bueno, e, da kasunean hogeita bi jokalari, ba, azkenean, bueno, bajak ez diaren beste sumatzen, baina da fitxa emesortifitxabak arriba. Ba, bueno, eta bueno, ba, bati bat ore aurreko posizioetan eta orreko lekuetan eh ordakagu igual bueno, ba, hori eta eta horriari eh e, bueno, e, izaten baja que baja kisaten eh colinasena ba e, bueno, ba e, sugarriada ez guretzat su eh goatzen ba, geradanak e, zen rengo e, Julen eta nola se hon, bueno, ba, ondia da, baina horrekin bueno, ere bai eh borrokabein berdegu eta alde hortan ba beste gorriada daude, orain Pablo eh, filialetik da gurekin eta benetan lana lana egiten du eta goa handia doka eta bueno, ba, goda kagunarekin jungoea eta alde horretan bueno, ba, kexatzea ez du esertarako alio ergalitatea dago eta agentea badaki eta bueno, gu alde guna dugu Pablo, alherdi patu duzu, hasi hamin eutuak izaten e, orain baita dugu izan da Bruno, amasei urteko atezaina, nola ikusten zu arrobia? Bueno, badagidu, bueno, eh neritzetarrobie da gogoak, es, ilusia hori ba, ikitzea Unionen kamiseta jartzeko eta bueno, ba Pablo dauka ilusi hori, Bruno ere bai eta ba horregatik daude, horregatik eta eta maila ona daukularako e, noski e, horregati daude gurekin. Euskal Irratiak Antzeta Irratierekin Irunen 89.7an Kirolak laburrean Unai Ohiartzuneekin. Udalautzi gabe emakumen Euskal Ligan Marinok bat eta utzi irabazi zuen batean Landetxan gazteizko neskak taldearen kontra. Bigarren postuan zauden Arabarrak eta orain irundarrek hartu dute toki hori. Hiru partida besterik ez dira falta eta neskek ez dute lehenengo postuarengatik borrakatzeko denbora rik izango. Hamaika puntuko aldea du lider dagoen barakaldok, beraz, bigarren tokia mantentzeko lehiatu beharko du Mariñok. Berrogeita bederatzi puntu dituzte irundarrek, eta berrogeita sortzi, tolosak eta gazteizko neskak taldeek. Akitaniako ligan, utxe eta sei irabazi zuen atzo eglantean endaiak, etxetik kanpo, pakdi taldearen aurka. Endaiak bai, endaiak izango du lidertzaren gandik, borrokatzeko aukera. Bigarren dago momentu honetan, sailkapenean baina puntu bakarrera auka lehenengoa. Datorren igandean, nerak taldea hartuko du endaian, Bixente Lizarazun. Endaia tikatera gabe, errukbiko federal bi iligari erreparatuko diogu. Denburaldiko azken partida jokatu zuen atzo ezta edendaiak, eta hogeita iru eta hogei irabazizuen zuen eh, sug adur taldearen kontra. Horrelas, elkapeaneko bigarren postuen amaitu dute liga xuriek eta federal bi ligako finaletan jokatzeko aukera izango gaute, maiako beste amagoz talderekin batera. Tazkibaloian, emakumezkoen lehenengo mailan zeigarren posturaino nio egindu atzera errei biide irunek. Irugarren jartzako aukera zuten eskek baina irurogeita iru eta berrogeita bat galduzuten durangon eta birako bake taldearen kontra. Esan bezala, seigarren daude orain irundarrak, baina bertinduta daude iruñeko ardoirekin eta baita gernikarekin ere. Euskaligako mutilek garaipen estu lortu zuten hartalekun. Irurugaita mar eta irurugaita zortzi irabatzizuten astigarragaren aurka eta zazpigarren daude momentuenetan txerkapen nagusien. Igeriketan, Taldekako Espainiako kopan, hirugarren eta laugarren gelitu ziren joan deaststean bidasogeita bateko taldeak, hirugarren eskak eta laugarren aldiz mutilak. Bi taldeak maila izan zituen lehenengo aldiz talde irunarrak eta biek maila mantentzeko belburua lortu zuten arazorik gabe. Emakumeen taldea esasta gabe aritu zen eta hala ere hirugarren postua lortu zuen laureunda punturekin. Kanoe taldeak irabazi zuen bosteunda laurogeita seipunurekin eta San Andreu izan zen bigarren laregun laurogeita sei puntturekin. Mutillak lehen aldiz lehiatu ziren goreneko mailan eta laugarren geratu ziren lareunda goita maika punturekin. Mutilletan ere, Kanoe eta San Andreu taldeek lortu zituzten lehenengo bi bostuak eta Mediterrani hirugarren izan zen lareunda berrogeita bostpunturekin. Piragu izmoa ere aipatu behar dugu izan ere, Urbizietako Espainiako kopako bigarren jardunaldia izan da, aste burunetan, Galizian. Finaletan, Santiago Tarrak elkarteko 6-6 piragusta izan ziren. Elduen mailan, aitoran unzibai eta aitoriribarren, leugarren eta bosgarren izan ziren, urren ezurren, biak kabateko proan. Taldekako zailkapenean, leugarren izan zen Santiago Tarrak zaiza, amalautalderen artean. Bira baina pistako modalitatean, eiparatu behar dugu Euskadiko maratoi txapelketa irabazizuela Santiago Tarrak irole elkarteak. Apirilaren bateko asteburan izan zen e, txapelketa hori. Donostiakaiak taldea izan zen bigarren, orion jokatutako proba horretan, eta amabide homina jantzizituzten irundarrek orokorrean. horietatik bost, urrezuak izan zirelarik. Elduen mailan Javier Herrera izan zen onena ze bateko kategorian. Euskaidiko txapela lortu ondoren, orain, Espainiako maratoi izango da, Santiago Tarrak kirole elkarteak, pistan izango duen urrengo helburua. Galiziako azponte herrian jokatuko da lehiak hori, apirilea aile bete honen bukaeran. Eta apirileko lehenengo asteburu horretan, gertatutakorekin jarraituz, eh, piraguzmorekin jarraituko dugu, baina orain gonetan urbiziekin. Izan ere, urbizietan, Segre Cap txapelketa jokatu zen Kataluniako Laseun, eta bertan, David Perezen eta Joan Cresporen bigarren postuak izan ziren Santiago Tarrak Iroelelkarteak lortutako emaitzarik honenak. Ze batean igozen podiumera David Pérez. eta Joan Crespo K batean abarmen duzen. Froga berdinaan Eki eta Telmo Lazabal zazpigarren eta zortzigarren gelditu ziren. Ze biko modalitatean, aldiz Eki eta David Perezek zeigarren postua lortu zuten. Emakumezkoetan honena Joni Otainoren 8. postua izan zen. Euskal Irratietako berrizaileekin utziko saituztego orain eta laster izango dituzu eultan eguneko elkarrezketarekin. Eskauzio, Etxe bizitza eskubidea delako. Kaleratzerik ez. Jaleratze arriskuan bazaude, deitu 6 sortzi sortzi 6 bi bat iru bat bat telefono zenbakira, edo idatzi e bat stopdesauziosbidasoa arroba gmail.com elbide elektronikora. Gogoratu 6 sortzi sortzi 6 bi bat bat bat edo stopdesauziosbidasoa arroba galeratzerik ez. Gozatu, astoratu, maitatu, Antolatu Ba izan, oain poeta sartu garalden Borrokatu, amorratu, ikasi Arduratzen azigaitun, zer dela eta abil horretan? Nire bizitzari feminismoak emandakoa azarin hauk, amaik aldiz gehiago eman ere Neska, azer revelazioa, esango nina nasko aportatu digula baina hain filosofiko jartzea gatik zidan ematen Eta zergatik ez dioguk ere horren beste eman digun horrik geure ekarpen txikia egiten Ez du nidea txarra? Batu gaitezen femeinismora, borrokara, batu bilgune feministara. Euskal Herria Feminista lortze bidean batu feminismoaren dantzara, batu bilgune feministara, zure ekarpena behar dugu. Informazio gehiago, bilgunefeminista.org horriak. Ez tangi duzitza, <risa> badagozitza, <risa> badagozitza, <risa> badagozitza, <risa> badagozitza, badagozitza, badagozitza. Bai, eh? Literaturak eta amakumeak dira munduko zabean importantea dakarrak. Kosteo baietz. Hori da. Lander Garro, eta idazle kritiko ostegunero barratxaleko seiak eta la ordenetan antxete irratian. Es natu bezain pronto, antxete irratia piztu. Zuesnatu orduko kalean zer gertatzen ari den badakigu antxeta irratian. Goizean goizetik lan egiten baitugu, egunak zure aldamenean asteko. Goizean goizetik astelenetik ostiralera goizeko seiterdietan, antxeta irratian. Goizean goizetik. Antxeta media.info Ancheta Irratia, Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. Umeak entzuten dute begiakin. Zu gausa batean beste bategin ume entzuten du egiten egitenaizarena, ez esatenaizarena. Ordun, osasuntzoa baldin bada familia hoitura umea hartuko du. Maribel Gartzia, ondarribiako pediatra, aste artero Kale Cantoyansaioan. UINBAK UINAK badatoz eta badoaz, eta orain Uin horiek berak zure mugikorrera doaz. Edo non zaudela Euskarazko irratiak entzuna alizateko, UINBAK aplikazioaria esker. Sartu UINBAK.EU guegunean eta deskargatu Android edo iPhoneeri ego kitutako UINBAK aplikazioa. UINBAK Euskarazko irratiak zure mugikorrean. Euskal Irratiak Antzete Herratiarekin endaian, laro gita mar puntu bostan. Kirolak laburrean unai oiapsunekin. Unietarri berriro, Antzete Herratira. Gogoratu, zazpiak bitarte, bebi dasako kirolea ibruz, arituko garela hemen, kiroletik saioan. Eta gaurko elkarrezketaren tartean, emakumezkoen kirola eta saskibaloia izango dira protagonista. Badakigu normalean gizonen kirolak izaten duela komunikabidean jarraipen handiena, baina kiroletik saioan jarraitzen dugu emakumezkoena ere, eta bereziki gure eskualdean Saskibaloiaren munduan emakumezkoak dira nagusi. Errebi asteburuko emaitzak aipatu ditugu saioaren lehenengo zatian, eta jarraian nesken lehenengo nazinaleko taldean, jokatzen duen marina kabetzonekin, E, egindako elkarrizketa entzungo dugu. Bera, ondari bitarra da, baina bere bigarren du irunen. Marina, kabezan. Bueno, Marina, asteko larunbatako partiaaren gaitik aldetu behar dizut. Irurogeita, iru eta berrogeita bat, galduzen uten, eta bakeren kontra. Nolako izan zen partia? Bai, baina, bueno, larunbatan durako hastu deno, hori, aldeta zuzpitan, trabeako enkontra, eta guretzako partio garantizuatzen, Dauekoiareko agintza orduan, eh, irasteko Mexelova ba, irugasnagaretzeko gineke, maialioz ateranao si nosegiñan, da onda con atokenon, baina haiek bizkanak hartu jo zuten ta bigarren zatiaan bad 31 21 ginen aldaga letera. Ta bigarren zatiaan, ba hori erasotzen horrela zea arte askorik izan ta zenuntzerik izan tarda azkenan bare, 21eraren alduenon ta ta bai, Eh, irugarren postura dueltatzeko aukera zenuten, ez? Baina azkenan atzera egin duzu eta 6. zerren zorate momentu honetan. Bai, hori, esperatuen ginen, a ber, beste kalex duten, baina hori ematen du ezegola, ez, hasutan ez likitan, hasutan dago partideekin berdua hori, orain 6.renak eta orain igotzuko kaseta sartzek joaneko bez geagago. Bueno, edik demoralia gela, ez, gaukatzeko irfarriak eta batzenen narka eta noregizan gara tiskal komplikata, baina, bueno, ari zaterakagun eta zaten garen, hori, jateazten zuen. Hmm. Iru jarruan aldi dira, liga bukatzeko, nola ikusten duzu bai. denbora aldia maiera? Ba, urren gozti buruko partidua urrekoan eta, bueno, este, espero da behar ezakigu, baina, espero da hori da batzea, eta egero urren gogi partidua, baina, zaitzaba dira, baina, hori, ez dugu, gene gustu baina bueno, saihatuko gera eta ber azkerantz pasatu nemen. Mhm. Oso indartxu hasi zenuten liga eta lehenengo postuan izan zineten, eta zer zer gertatu da ondoren. Ba, hizi dut esan dut la. Lehengo eztason orria no mañan. Jo, prezondore, ba, neko malda berak. Doi siempre no sé si esta mañana, bueno. Eh, hori, hori da beraz, ba gero ere, Uka eraldera, tardoan izan denula hori berengo postan egon ginen gero irugaren postan egon gera ia ia moralde guztia eta horain hori hartzean da de galdutu gori gaurretatik aurrera eta berazten amena garritun den gaudu Hala ere pentsatzen dut, denbora aldia abiatu zenutenan ba maia mantentza, ez? Horri e, izango zela elburba, jaitxiera saiestea Ba eh, bueno, hori hasi ginen, baina egon ginen hori kalkulak egiten Aizak ez gerabante zakera izan moden nula eta bai, ireiari hasi bazten, baina gero oso no vingen aldizengu vuelta, ba, gero bigarren boletan zan ba hori. Ba, ez pasa baina orain ezakigu a ber azkenan ez eta hori. Bai, tripazidan zan, ba, algo algo no baina jokatzen duzu. Zein badan bora gara de mazur eibiden, eta horren aurretik, ze hibil izan duzuz eskibala bideen? Eta, nire, binekin gure hasi nintzen, eta horre da urte egon nintzen, eta gero, ba, hori gora beraketan edutun, eta zaldeko ekin eta bai ere klubakin ere, eta horren ere ba, duen estela jutean. Eta, nire nintzen, duzir urte, eazko eskibala bideen, edo taldean, da, gero, duen esti bazketnezkan horbi urte, eta gero ono será jutaia suna Kristo gaitzotar duan erribetik eitu ziotean, ze nik gustuzteko uz, uzearak non ta arduan azkenean una hori erribetik irun badago honek anetz eta ba aurrenko oh, zerrezin ta la nerebigarren urtea, hor ba, so, no. eta gisaan ba hor osago. Genean jake digertu eta hori Eh, bai, se, señor Milestín. Si, bueno, estoy jugando una jornada sin testa, ahora de no Bigas Morte, señor, y bai, ya vengo, ya vengo naciendo en la jocación, ¿Eta la que te ha hablado? Bai, sí, bai. Pero ya, esto es lo que es, ya no es lo que te ha hablado con la que te ha hablado con Navar, bueno, txarudan, y hablo hablado ahora en E, txikitan neska asko ibiltzen da kirolean, baina bero amazazpi mezortzi urte mugauri egizten denan nasko kutzi egiten dute, ez? Zuka al, e, aliz, ba, jarraitu egin duzu Ba, e, gauta ere, oza, nire hori zenez lehen, oza, genetia bat e, jokasun zuela, e, akterioaren geratu zen, etxela, onarribin, etxela zera senior talderik, horren onarribien ez dago senior talderik, orduan, oza, ian zukede, oza, normalen egek, ez dugu kirola askorik egiten eta aztaia da mantenta baina, Gainera horri oztopo jartzen mazizkiotu eta duaitutu taldeak eta laguntzak eta horreko gauzak eskeintzen ba orduan duan egiten nahi zara hori hori bultatren ez du bezala eta hor ez dago zene hori erreibideko hori ateratu horren dela atakitzen mazurte baina hori egin dara esin atera, atera, ateratun eta nik uste orain, animatzen ari dela. baina kostata eta bai bai, bai, bai, bai, bai, normalia la vida eh mutien kirolakagian son handiago izaten duela baina gure skualdeanetan eh neske kere maia ematen dute eta Saskibaroian bereziki ba protagonista zaret ez. gero ba hafizio bastante la hola, ze jende pillate joazen duta bit anglezu den guztiak ere, la asko gara. Tardua, tutua, ezakitua, bardela, ta ordua nik uste dut, ba ez dakitu dela da dificultatzeko, pues jo batez ere hori, esken kirola nik uste ez, hori garrantzi fisker geiagoan balcoreni kalan. Mhm. Uh ze -huh. askibaloiak bereziki zer dauka eskentzak? Ze apizi handia da artean, ez? Eh? Ze askibaloian. Bai, eta eh? ma dago el taki teknik, o futbol dute Bueno, ya no está otra, de que os que vaya en esta piquegatik, va matendo Da vaya, está que quizás estángo de, pero va igual. Mhm. Y está duzu talde profesionala, hor dago en eta zuentzat edo ezakite irungo neskentzat pentsatzen referencia izango dela, baita e, e, bat izango dela o edo... Eh, ba, inguruko nesten Ez. Ne, utzetere asko ondari beren bai, o sea, referente bat, eta, jode, ja, osombra no hola, baina nik uste dut asko ere ba, kaldera no se gutxi mierzu dutela. Zerduan gehienba la terra dira eta ez Nik uste hori, ba, ore ematen du ari dela fiska non ostiarekin xuegariagaliatzen ez dela, baina ala ere ez dakitu. bai. O sea, bai o sea, referente banak eta jo jarraitzeko bidea, ez, baina ala ere Nola biz D Finally, Asarra German – shake it all righty Donald gek! Eta like batek Elemat puppy. There is not yet. Ete Ina.ường 없는 hisshaw. traded in Kokuzlla. Meeting Y Bolorio 진짜 bombo. D하다, 생각 No, bueno, a mi esker Marina, kurean egote gatik, eta beste batean ere hemen espero ez daitugu. Gombiatu eta a mi esker zuzain. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Oztekunero, arratzaldeko zazpietatik amarretara, pintxo potea zaila ostatuan. Ostegunero musika zuzenean, pintxopotea bi eurotan. Saia ostatua. Kirolak laburrean Unai Oihartzuneekin. Marina Kabezonen hitzak eh, entzunditugu eta jarraian Saskibialoaia utzi gabe Baipatu behar dugu, ondarri bierunek azkenean demoraldi bukaeran maila mantentzea lortu zuela. Ez da haste honetan izan, aurrekoan izan zen, baina esan bezala maila mantentzea lortu zuen azkenean. Lasaita zunez, ekin zion ondarri bierunek azken, azken demoraldiko azken partida horri, konkerok e, galdu eta maila galdu zuela baitzekien. Hala ere, ondarri bierunek izin izan zuen festaboro bildu eta ribasen aurka galdu zuen ondartzen, baina esan bezala azken jardunaldietako sufrimenduren horren ondoren maila mantentzeko helburua bete zuen. Etorkizunari buruzko gogo eta egin eta urrengo denboraodia prestatzeko denbora izango du beraz, Tsinguis Eskibaloia Klubak hemendik orrea. Eta datorren asteburuko agenda txiki batekin bukatuko dugu gaurko kiroletik saioa. Larun batean, arratsaleko boster dietan, haipatu dugu, Estadion Galen, Real Unionen eta Jeydaren arteko partida izango da. Piskat beranduago, arratsaleko sortidetan, larun batean, baina Ponte Bedaran, Galizian, Ponte Bedarako Udalpabiloian, eta Bidaso arteko lehia hori. Eta igandean, iganderako gelietuko dira, eguerdiko hamabietan erreru bideirunek hartalekun jokatuko duen partida, aztigarraaren kontrakoa intzuzen ere, Arratxaldean, Arratxaldeko iruterrietan, e, Endaian, Eglantinek nerak talde hartuko du, lehen esan dugun bezala, eta Arratxaldeko bostetan, Añorgan, Añorga beren eta Amariñoren arteko partida izango da. Hauek dira, horrengoz ditugun itzorduak, eta hau izan da dena gorkoagatik. Ekskerrik asko eskainiko hartaren gatik, eta atorren astean ere badakizue, nahi bauduzue, hemen izango goitu zuela b Eskualdeko Kirolaren aktualitatearekin. Ordura arte, ondo izan!